ریاض الصالحین حدیث نمبر پینزل سوا دویشتم نمبر پندر نمبر حدیث کتاب الامور المنهی عنها اغا کارونا چه دا غینا منه کل شویده اغا کارونا چه دا منه منه کل شویده مع ر الله تا لاو والله د رضاشي قالا نه قالله قته ما یا رسول الله ا الله پیغمبر غمبره خبرنی بیاعملین دو خلو نجننا من النار النارره خبر خبر کمال په یو عمل باندې نام مشین بیابان ککره کې د چې دن نه کې ما ل را په عمل باندې جننتته په یوبا عدوننی من نه او لېږي مال ل را په عملبانې د وورونه داسې عملو ماته خیا چې په عمل مالهجننت ته دنن او د جانم نهپېما بچ کې دا یو ډیلوي عمل لیرون هو اوورئ دا یو ډیلوي کار دی یعنی عمل زما سبب د دننه د جنت ګرځي او عمل زما سبب د لري دجههننم نه وګځي قالانو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سوي لقد سالت ناجمین تا کې تپوشک تا د یو لوی کار په بارک زمانہ لوی لوی کار و و انه لیسیرن علی میاسره الله تعالی بے شک دا کار خامخاسان نه پچا چاسان کې اگر الله پاک باندې شدا کار الله پچاسان کې خو اسان دی او چگران کې نو وی کار دی نبي عليه صلوات و سلام ورتوي اغا کار بیت عبد الله حالات شرك به شيئا توحيد است الله لرا عبادت په مان د توحيد سره عبد الله ابن عباس ترجمه کوي وحد الله عبادت است الله لرا يا وال عبادت است الله لرا او مبرح دار کوا تو دلا سره <سلام> یو <سلام> شي قران کیم سورۃ النساء کہ اللہ و عباد اللہ لا تشرکو بی شیئا و عبذ ولا تشرکو بی شیئا دا رنگی نور کہ راجش پک 25 تا آیات کہ آ درې ذکر کې واد الله الذین آمنو منکم واعملوا الصالحات لا ی است خللیف نوفل ار دی که مست خلفهله نه منقابلم نو بیا والله یو مک نه نوم دی نو لهرته غوا له هم وله یو بد دله نو من بعدې لا یا لا یشرکو نهبي د به یا بدو ننی د به اعبت کوي زما دی به توحید منی زما لا یوشرکو نهبي ش او او نه ببره ما سره یو ش دلته تا بد الله حالله تو شروعکو بهی شي ا بعدت ته الله ل ممره خدار کوه سره یو ش دا یو داسې عملې چې په دی بهله جننت ته دن کوي دویما درځکه و توقیم الصلاۃ پابند استاد منځه حفاظت کول استاد منځه چې په تعالی من فرض کړي و تو اتی زکات او کول استاد زکات او وتاسو رمضان او روزه د رمضان ول وته حج البیت او حج الله ثم قال النبی او وی نبی علی صلاتو والسلام ادلک علی ابواب الخير ایا ز خودنانو کوم تا تا پاغا دروازو ده خیر باندې چې ده خیر دې دې چا دروازې سبب ده خیر ګرځي یو اس جنتون روزہ دا جنتون ڈالې بچونکو دې تالرا او پرده ده تالرا دور ده جهنم نا کړه روزہ انسان ده جهنم دور نه بچې او سبب دتلو د جنتګرزی او صدقته تدفیو الخطویا الخيرات املی ګنا لرا خیرات نکول بوزی اثر دده اثر دده خیرات د سبو جی عذاب لرکه عذاب لرا کما یوټ په علما نو الله ک څنګه چمړې ووبو ورلره څنګه په پور باندې ووبو وا چې نو دارنګې چ صدقه او خیرات دی او کو نو ګونا ختميږي و صلات الرجل من جو في الليل او بالمسكول د سړی دی په مند شپې کې په مند شپې کې مسکول دا ډېر به کار دی ها لکه پاسېدل د سړی او تهجود کول د او خلکو دایي خلکو دری د روغوندې خو کلکړه چې خلک ستا په پاسېدو باندې خبر شینا ته پاسې دلې عبادتونه کوي او خلکو دری نو د بهتري نزدېکته الله ته په دې باره الله ته د نږدېکی او قران کې مله وه تجافا جنوبهما نل مزاجه یدعونا ربهم بالغدا سمت لا تتجافا جنوم المزاج خو یدعونا خوفم ربهم خوفم وطمع ومما رزقناهم ينفقون او دا اماننا چور کرے من دیت خرچ کرے دا اللہ پلا کې فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت آجن انجزاء بما کانو یعملون نه پووی نفس نه سپار نه متونو چې پر کړی شوې د لاره ده یوه عالی دسترګونه جا بدل لا په سبب دای چې د کوم عمل کوي ثم قال نبی پیغمبر پاک الا اخبرک براسل امر و عموده الا اخبرک آیا زه نه خبرم ما تعال را فسرد کار د دین باندې آیا ده دین ده کارونو چاغه بنیاد ده دین پا د خبرو ما بیره اصل امره بیره اصل په بنیاد ده دین بانده و عموده او په سطون ده دین بانده چاگه ده دین ده پارستنده و زروت سنامه او پوچت واله ده دا قب داره زروع و چطواله سنامی دو قب داره اے خبرنکوم تالرا نخیم تالرا پاغا اصل د بنیاد دا دین بانده او پستن دا دین بانده او پلوروالی و پچطوالی دو قب داره بانده قلتون ما اماموازوی بلا بشک خبر که دا اللہ قال نبی علیہ السلام و رأس الامر علیہ اصل د کارونو هغه اسلام دی بنیاد د اسلام دی وعموده او ستون د دی الصلات منزه وا او ستون دی و زروت او سنامه او قب او چتواله د دا دا قب داغه هغه jihad دی هغه jihad دی ګوره ضرورت سنا می جہاد عچت قبد اسلام او چتواله د اسلام هغه جهاد فی سبیل الله او مشابیک اسلام دو اوخ سرا څنګه چې دو اوخ په شا کې او, او چتواله یې قب باندي اوخ پاغه باندې او, او چتوی نو دارنگی او چتا مرتبہ دے اسلام اغا جہاد دے چتا مرتبہ جہاد دے نبی آوے دیو سم مقالا نبی آوے نبی علیہ الصلاة والسلام علا اخبرو کا بملا کے ذالک کلی ہی آیا نخبرم تا لرا آنه هم تا ته بملاکه زالک کله چرته ټولو مالک په بملاکه زالک کله ان دا ټول په کرا را جم شویر ټولو مالکوی په ملکیت د ټولو باندې په جموال د ټولو باندې تا نه خبرو ما د ټولو په ثوابونو باندې تا نه خبرو ما قالانوې حز قلت ماوي بدار بشک ا دلا پیغمبره په اصل د ټولو باندې چدا ټول پکره جمع شي وي ف اخذ بلسانه نبي عليه السلام اني ولا خپل جواب او وی وی كف عليك هذا بندک فزان باندې دا جواب د هرې ګنا او د فزول خبرونه جواب بند ساته ته بس بندا خدا چې سوم نو جباده کنټرول وی ډېر خبره نه کې نو تبه محفوظه او چا څو ډېر خبره کې نبي آوا نقصان راځي قولتو نويم ايد الله پیغمبر او انا لمواخذو نبي ما نتكلم به ايا ما و الله پیغمبر او انا لمواخيرونا ايا منبا زمنګ به مو واخځکولې شي لمو واخزونا ایا منځمنبا مو واخمنب نیولې شو پاغه خبرو او پاغه کارونو نه تکلم به چمنګا خبر کو پاغه یا د مونږه کوم خبر کو نه پځه به منګ نیولې کیغو الله تعالی پځه سزا راکئ قال نبی صلی الله و سلم سکلت کا امو کا بورا دی شی پتا باندې مورستا ساکلاتکا اموکا بورا دی شی پتا باندې مورستا بورا یعنی مور دی ینی او دین مو می تخپل مور لرا هنه دا نه دی دغه دواب د خیرو په د باندې د مرګه لیکن مقصد د دی نه خبردارې په یولوي کار باندې او ير مقصود دی وحال یا قبو الناسا فی النار علا وجوه ام اللا حسایدو نشی غرزول خلق خلقو لرا پور که اے یعنی داد عربو محاورا خیرین دی نه چته دا خیرین دی خلقو با دا جبی پو گناو نبانی پلمخ پور که غرزول شیعی یعنی نشی به غرزول خلقو لرا پور کې مگر پم پم خو په لو باندې مگر د سبو وجبه غرزول شي حساعد ال سنتم پاگل او شو د جبلا غي چپ جبې قسمه قسم ګناه نه کړي او دا غي ګناهونو د وجنبا د جبې په وجبا جهنم ته غرزيږي روا او تر مید روه حسن کاله هدي س حس و د سب کا شوه او تاقیې مکې تیره شوي د شه دا ګوره ی نشي به غورځوې دا خلکه اووالولی شي دا خلکه پور د جاهننم کې مګر پاه کارو چه ده اخلو خضولی پاغی د ده د وطولو ده خبرونا اغا غلط خبری کنزلی کری فسق و فجوری کری شرکی پی ویلی نوری خبری تک رونی پی غلط کری لوده جبو پو وجبا جهنم تا یو انسان روانی وحالی یکوبو ناسا فی ناری علا وجوهیم اللہ حسائدو علسنتی هم لوده جبو دیر کوشش پکاری رو رو گوری مانگ چې کمی خبرې کو نو در ار خبری با زمانگ وره نیول کیگی مواخذ با زمانگ کیگی نو در جب حفاظت که منگ اونکو نو زمانگ در جب پواجه با زمانگ طول نیکا مانم برباد شي او سلی در جانت نه هم منه کیگی دو زخط بزی الله در منگ بچکی وعن بی حریرہ او نن زمانگ زبانون نن زمانگ خبری اللہ در منگ ماف کنو وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال آوئی مل نمال غیبہ آیا پی جنئی تا سوچ غیبت ستوئی قالو نبی صحابو الله و رسول عالمو اللہ و پیغمبر د الله خب ہوئی گی قال نبی علیہ السلام و سلامی ذکرو کا اخا کبی ما یک ذکر ستاہا چه تا خپل رور رو پا یاد که چې پا غی که بدوی ذکر یاد اول ستا دخپل رور رو پا کارونو یک رو چه غی بدگنی آغا خبر آغا بدگنی ستارو رو تا پا غی خبر اخپل رور رو یاد که نودا غده غی بد قیلاو ویلیشو آفره ایتا انکانفی اخی ما ای آی خبر تا پیغمبر که چرتوی پرور زماکی آغا چې زیوی ما که زیوی ما نودا غی بد قال نبي عليه السلام ان كان في ما تقولوا کہ چیرته وی تاکی تاکی پای کې آږه چته و نو فقط دغ تبتو تا کې تا غیبت کو دا پای کې غوناوې یوته بیان د غیبت په وی لم یکن فيه ما تقولوا او کہ چیرته نی وی پای کې آقال چته وی نو فقط بهحتته هو نو تاقیې تا بورتانو لګا او پاغبانې پاغې کې هغه صفت شته او پهشيشه دغه پهدمې مووجدي کې بیایانې هغه مووجود د نه دی د تقغبت و اوغېګنیظانله چې بیان او چې پاغې ک کاره نه شته او تې بیانې رو نو دا خووته پاغې الزام او لګ بتانې او لګا او دا بحتان نوریم لولوی سزاگانی ری گورا عیبونا بیانول که دا الفاظو پا او که دا اشاری پا او که دا کنائی پا زریعی یا دا لاسو دسترگو پا زریعی دا رنگی دا بیزتی کوشش که دا اغا خرابولو کوشش که دا حرام دی او که دا چامخ که دا دی خبروزی کرو لو دا نوروم زیاد بهای او د تکلیف رسول او ذریه دا او دا سخت ګناړه او د غیبت کفاره سره اوس چې تا دا چا غیبت وکړ آی که هغه سپات شتا او ته پښی شاده غنه بیان کو نو دا غی کفاره سره واوري زنانو چې د کم سړي غیبت شوی وی هغه ده نه خبر شوی وی چه آغا از پلانی زمان پس خبری کری دی نو د اول مافی اغالی او بیا د دی نه توبا و استغفار اغالی او که آغا تا اطلاع نی رسید دلی آغا استاد غیبت نا خبر شوی نی نو آغا نا مافی غختل ضروری نی صرف دالانا دی مافی اغالی او چې د کم سری غیبت شوی او هغه مل شوی وی تا آغا غیبت کری و غمل وی یا چرته لرزه ته تلې استاو داغه ملاقات مشکل وی نو توبه استغفار بیا تعالی کافی دی او دا الله نه بدل د بخنه سوال کې د مسلمان غیبت کول حرام دي او بهتان دغه زیاته حرامه او باځو وی چې نا ها په ټولو کې ان خدادا چې د اغنبا معافی غواړی کاغه ته دا خبر ستاره سید لیو کني بای ما تا سره خبرې کړې دي اخیری حالت کې پتن لګي ما او تا بیا میلاو شو یا میلاو نه شو نو ما ته بخښش غواړم بخښشاسمه خبره دا یو بل نسړی غواړی وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ته حضرت ابو بکر رضي الله تعالى عنه نن نقللی رسول <سؤال> الله سره سرلم قاله في خبتې او من نهې و اغا په خبه کې یو ځل د ل په مینا في حجدلو دا په حاجدا کې ان دما کوم اوواله کوم ب ش کووي ستا سومانون او و آرازکم او عزتون استاسو حرام دی علیکم پتاسو باندی کا حرمت یومکم حازا پشاند و حرمت درج استاسو چدا دی سنگ چه استاسو دانن رزداد لوی اختر فی شهرکم حازا پدی میاشتاسو کیجز الحجی دادارا فی بلد کم حازا پدی خار ستاسو که چه دا ما کمو کرنا مدا پدی میاشک پدی رسک او پدی کلی که ستاسو بیزتی حرام دا دیو بل علا حل او تو خبر چه ماو رسول دا بیا نبی علیہ السلام وی آیا ماتاو دا اللہ حکم در رسولنو صحابو اقرارو کچاو اے دا اللہ پیغمبر آیا دا پور حق موږ دا دغه او زموږ خوخه که کمنګه منو که منو او صاحبو مان متفقون علی اتفاق کړي شه په دې حدیث د بوخاری او د مسلم مالونا عزتونا دماغ کوم وا مالکم و اراضکم ونی معلوونه زتونونه په تاسو حرام دی لکه څنګه چې د لسم زل حاج د ویختتر پور حرام دي د زل حاج په میاش کې حرام دي په مکه کې هم حرام دی د ټولو پشان د یو مسلمان وینا د ټولو پشان د یو مسلمان ما له عزته د بل د پاه هم حرام دي په دی, دی کلي میاشکې حرام دي د رنګ مسلمان په بلبانې بزدي حرامه مو خو چېسموم نه وس کې نومونږ بس په کوو مسلمان سپکووورس په کوو ع شت الله تال لاانه قالهته شوی قته ومانه بیاصلات اسلام ته حسبو کا من سفیتې کذاوه کذاب کافی دی تا ل را د سف نه دا ستاسو دا پار دا سفید طرفنا دا دا خبر کافری ای قالا بعض راویانو ویلی دی ای رواتو یعنی قصیرتن چی بی بی آشی دا غی تعبیر پلندوالی سرکره چی بی بی سفیاء قدنا مندره وا چی ستاغا خوخروا ولی بدینو خوخر چی اللہ ستاد پار مقرکروا ای دا غی قد که ورکی والی الحمد لله الرحمن القله وا يكرم يا دي توصلكم معرف قال النبي عليه السلام لقد قلت كلمه تقي و وثا ي خبر الذا و وثا ي و خبر الدغنا لو مزجت بماء البحر لمزجته که در یاب دو بو سرا دا کلیمه گڑه شی نو لما زجتو نو گندبه کی اغیل را یعنی که در کلیمه در یاب دو بو سرا گڑه شی نو طول در یاب دو بو با ده خبر دو جناسو گرزی بوینا کو گرزی دچ معمولی خبره وا اوسه خبره وا وای حضرت سیفیا دقدن ماندریدا ولا معمولی خبره وا ها او دور لوی او دور لوی نقصان پیدا زي او نن صبا حالت کو را د خلکو تبدملي د خراب وله د کوشش کو له ګورا حالان کې ها چاغا ډېر دیندار او قالت تا شوي وحيت انسانا ما حقات کلو دا غد پ انسان ببع شوي چې ماور ته يني ما نبيليصددي انسان خبره کوله چپائ ک دا عيب دي او دايب ما وحب. ان اني حکایت انسانن نوخه خو مزو چې زہ حکایاتو کوم د انسان چې زما مکه د چا انسان د عیب د نقصان خبره وشي دا زو نوخه خو ما وان دو ان لکزا وکزا ما د فارا دوړه دوړه دی اگر چې د غیب په بدله کې ما ته دوړه دوړه شي زنه ملاوي شي یقیناً ما د پارا دوره درو سزونه ملاوشی او د چا غیبت نقصان ما تا از ما مکه ملاوشی دا خننده دا زو نخوخمه او واه ابو داود و ترمذی وقاله حدیث حسن صحیح من تبعی زمنگ ما که خبری کی د بل انسان د خراب وله وشي و ما نامزجتو اي حالتته مخالته چکل او صدا د خبره غړشي ي تغيرو بها طعمو او رحه له شدت نت نها و قبحها د ډيري سختي او بدبوي او د بد شکلې دو وجبا د دریاب خوندو ببدل شي بدل شي پخ کلی سره خوند دي درياب یا بوید د دریਆ عبد وجهه د سختوالی نت نه ها د بد بوید د غیدو جنا وقبحیا او د بد شکلې ای د غید د کلمې ای وجنا بشکل به بدل شي دو بو وهازا من ابلغ الزواجر عن الغیبه علامه نووی ذکر کړي رحم الله چ دا عدد غیبت په سزاګانو کې د ټولنا بلی حدیث دی دا ډېر خرڅونکې ده دا ډېر بلیغ ده په زواج کې د غیبتنا وګوره ان دا حدیثه د غیبت په اړه کې ډېر ساده ښاږي چې معمولې خبر وا او د معمولې خبرونه د دریا په سرګړشي نو دریا بوي به بدل کی رنگ به بدل کی قال الله تعالی وما ينتغانه وان هو, هو الا وحي وحا پیغمبر د زانه خبرین کوي و ما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی وحا الله تزهو په حال رحم نن کم حالات دي نن غو سوای ما نن موږ د ګناو نو ګړو ګوڑا لاسونو ګناتو لا ګوڑا دخپو ګناتو ګوڑا دغه ګناتو ګوڑا وعن رسول الله تعالى نو قال حضرت یا رسول دیتی قال وی رسول صل الله صلی الله علیه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم ازفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم ا النبي عليه الصلاه والسلام اركلا چو خجل شمزا پورت شمزا نو تیریدم ز پیاو قوم چې دا غې د پاره از فارد نوکانو چې دا غې د پاره سو او نوکانو داسې نوکانو. الله اکبر کله چې زم میراج تلالم نو ما چې خلق داسې اوموندو بره چې دا غې د پوندو غوښ شو کوله کیدی او تا پخلو کې ور کول فارشتوی چې څنګه تاسو دنیا کې د خپل ورو غوخه خواله نو دارانګي غوخه خوړې او خپل انده خپل نونه یکو یو خپل خوړې ما وی ای جبریل دا کم خلک دي ناغو وی چې دا هغه خلک دي چې دې به د خلکو غیبتونه کولا اه الله دې زماګه پحال باندې رحم وکړه دا حالت ده او اڑکلائو خجل شوم زو بلانو تر دم پیا قوم دا غیره پارو نکونو من نحاسن غټ ها من نحاسن د تانبه اصل کې نحاس ویل شي تانبه ته انو کانو من نحاسند تانبه ها یخ مشون او جوم چچچل باغې خمشا یه مشو په ماناده چې چلو سره چې چې چل واغ خپلو مخونو لرا وسدورهم خپلو سينو لرا فقلتونی ویما ای دلا پیغمبره من ها اولای جبري نبی له سلامي ما وی من هو ها اولای یا جبريل دا کسان ای جبريل علیه الصلاه والسلام قال جبريل عليه السلام ها اولئك الذين ياكلون دا که سان د چخوري وغوخه دخلکو او یقعون فی اعراضه او واقعیا کی غداغي په بیزتو کې دا هرګدې چې داغي بیزتی به کولا دا هرګدې چې د خلکو غوخه خوري دیکه کې کنایزه د خلکو غیبت کوي او قرآن کے الله د غیبت صدا بیان کرے دے وقی ایو حب و آدکم آیا کو لحمہ خیمہ تن فکریتمو اللہ دے زمان پا حال رحم کی وقی شکولے اللہ دے زمان پا حال رحم کی او وعن ابي رواحه ابو داوود او داغي بيزتي به کوله غيبتون بیم کول او پريواتل وداغي په بيزتي کې وعن ابي را رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام كل المسلم على المسلم دم و, و مال حرمه مسلمان پر بل مسلمان باندې حرام دي وینتو او دغه بيزتي دغه او مال دغه لوټل په بيزایا بجتی بد بل مسلمان نک غیبت بد بل مسلمان نک داغ مال ب بیجازه داغ د دا مال با حفاظت کې نن موږ حفاظت کوو د مال راواد نکرو رم دنه جدا شرورا نو داغ د دا مال په خیال ساتي اسنه چې داغه په مال کې د نه خیانت رانجی الله لازم او په حال الرحم توبه توبہ رواوو مسلمون نقل کړي د لای ما مسلم رحم الله